Останній пучок жовто-гарячих променів ковзнув за небокрай. Зі сходу від гір слалась масна обважніла темрява. та Тундра підскакувала на горбках поруч справа від Фольксвагна. Дебіл, виткнувши з цієї частини вікна, яку не затуляла броня, гаркнув ріно. «Якого, дідька, моргаєш мені в дупу!» Півтора хвилини блимання поділило йому на нерви. Джеффрі щось зарепетував у відповідь. «Що ти пищиш?» – хетхантер перекрикував ревіння мотора. «Я нічого не чую!» Сильніше висунувши голову, Джеф прокричав у друге. Результат той самий. Слова висназнулись поміж машин, розчинившись у вітрі. Щоправда, на цей раз... Джефрі догадався виставити з вікна ліву руку і показати великим пальцем кудись собі за спину. Тимур озирнувся. Вдалині На навіддалі кількох сотень метрів, аритмічно підскакували дві яскраві цятки. Програміст миттю все зрозумів. Смикнув Гевела за плече. «Там автомобіль, гріно, за нами хтось їде». Ріно крутнув головою. «Факенхел!» – чортихнувся велетень. «Це наш Таурех!» Вони вислизнули чи то спитав, чи то порадів за третій екіпаж Тимур. А потім у голосі забринів сумнів. «Правда ж, вони видірвалися?» «Ще невідомо». Хенд Хантер і Джеро перезернулися. «Думаєш боти?» «Я не знаю, Ріно. Джеро знизав плачемо». «Хто в тій машині?» – не заспокоювався Тимур. «Які щеботи, що вимелити?» Заткнись, Фела, відрубав Ріно. Дорога ставала небезпечною. На шляху траплялися брили з темного сланцю, деякі з горкотом розбивались обноварені бампери, кам'яними бризками розриваючи пітьму, інші доводилось об'їжджати, ризикуючи влетіти в неконтрольований занос. Скелі ставали вищими. Сіро-жовтої землі витикались обризані вітром конусоподібні шпичаки, що нагадували термітники. Будь-якої меті джип міг втратити колесо, вигнатись у скелю, перекинутись або просто розлетітись на друзки. Проте швидкості Джеро не зменшив. Зненацька Тимур побачив вогні. Попереду в пітьмі зависли різнокольорові плямки. Небавом поміж ними позначилися продовгуваті горизонтальні риски, з яких у простір над Атакамою розіткалось холодне синє світіння. В міру наближення Тимур здогадався, що ті риски – це невисокі, але широкі вікна. Один за одним з мороку виповзали обриси похмурих будов, схожих на гігантські коробки. «Ті Джею, а ну подай мені рацію!» – скомандував хетхантер. Взагалі-то Греро від Тимура на мові його племені звали Джамуха. Але хетхантер попередив хлопця, щоб пристрелити його, якщо він ще хоч раз попросить називати себе повним іменем. «Відтоді...» Джамауху стали кликати скорочено за першими двома літерами імені. Ті. Джі Миршевий Гереро ліворуч від Тимура сіпнувся, схилився вниз і, попоравшись, дістав з-під сидіння рацію. Поспіхом, неначе вона була прогріта до червоного, передав її босу. Донго, говорить Ріно, натиснувши кнопку зв'язку, відчекане велетень «Ти чуєш мене, Фелла?» – мовчанка. «Мудак, це твоя машина у мене на хвості!» Відповіді не було. Атмосфера твердила, мов свинець, невблаганно перетворюючись на морок. Велетень троснув рацію, натиснув кнопку і пробасив у друге. Повторюю, це Ріно. Пауза. У відповідь незмінна тиша в ефірі. «Донгі, ти сину, у вас там усе гаразд? Відповідай негайно!» Глухе скрекотання і жодного звуку схожого на людський голос. Хендхантер шумно видихнув повітря і заговорив з помітним роздратуванням. «Ндонго, Френкі, ви мене чуєте? Прийом! Якщо ви мене розігруєте, чорнопики, вилупки, то після повернення на базу я вашими ж яйцями позатикаю вам вуха. Як зрозуміли?» Але ні Ндонго, ні Френкі нікого не розігрували. Можливо, вони загубили рацію, невпевнено про бубонів Джеро. «А можливо, то вже не вони», – закінчив фразу Ріно. Переслідувачі насідали на п'яти. Джеро витискав з машини все, на що вона здатна, але відірватися не міг. Хетхантер не впускав з рук засмальцьовану військову рацію. Тепер він викликав NGF Lab. Крізь завади спершу донеслось рівномірне шипіння, а згодом динамік озвався переривчистим голосом. «Ріно. Ми, єбе, чує, овори. Хто це? Це Ральф Дойренберг. Ральфе, нас атакували. Ймовірно, ми втратили таурех таке, де з усіма, хто був у ньому. Ти чуєш, Ральфе? Що, ще ймовірно?» «Ти що, я не певен у цьому. Автомобіль мчить за нами. І ми...» – Ріно зам'явся. «Ми не знаємо, хто в ньому. У моєму екіпажі один поранений». «Зрозуміло», – прохрипіла рація. Тоді Ральф немов прокинувся. «Вони женуться за нами. От тайно». «Тимур Коршак живий?» «Підтверджую, українець з нами. У вас усе гаразд?» «Якщо ти питаєш про малюків, то вони не з'являлися» але периметр ще й досі не під напругою. Мені потрібно, щоб ви нас застріли, зрозумів. Стягни всіх, хто може тримати зброю, і не обісередитися від звуків власних пострілів. До західної стіни корпусу є Н-1. Джеро, піджинать джип, доверіт номер 4. Витягуйте хлопця, а я спробую затримати тих, що сунуть за нами на зерці. Хто б там не був. «Все зробимо, Ріно!» – виплюнув динамік і заглух. «Поясніть мені, що врешті-решт відбувається?» – дратувався Тимур. «Що це за будівлі попереду? Чому всі так переймаються моєю особою?» Хедхантер повернувся до програміста. «Слухай мене уважно, Фелла, від цього залежить твоє життя, відтепер уже не тільки твоє... Ми підскочимо до стіни, станемо правим боком. Напроти будуть залізні ворота. Як тільки побачиш їх, викочуйся із нахріни, з джипа і рви до них. Не озирайся і не спиняйся. Що б не робилося за твоєю спиною? Затямив. Велетин говорив важким, сиплим голосом, відбиваючи у Тимура будь-яке бажання розпитувати. Хлопець свердно кивнув. За дверима тебе чекатимуть. Вони все пояснять. Перша з низки бетонних будівель була вже поряд. Ліворуч від неї вимальовувала ще одна трохи нижче. На деякій відстані від стін, повторюючи контури фундаментів, проходила дротяна загорожа. «Чуєш, босе?» – покликав Джеро. «Ну?» – відізвався Ріно. «Горожа знестромлена, так?» «Ага. То я крізь неї. Так ми підійдемо ближче. Давай». Загорожа на якийсь час – Зникла з поля зору, а тоді раз вирнула, наче з-під землі. Тримайтеся. витягнувши губи, закричав Джеро. Тавриг без зусиль продірявив плети водротів, потягнувши їх за собою, неначе звір, що вирвався з ловецької сіті. За секунду він загальмував за кілька кроків від ціни. Біжи. звелів Ріно. Десь на горі прожектори. Ділянку довкола пролому в загрожі затопило яскравим світлом. Тимур розгубився. Стало видно, як у день. Після виснажливого мерехтіння неонових ламп потужні прожектори засліплювали і збивали з пантелику. Хетхантер вишмигнув із джипа і розчахнув задні дверцята. Поранений, гереро з'їхав йому до ніг. Ігноруючи свого бійця, Ріно скопив українця за комір і виволік з машини. «Біжи, дурню!» Хлопець нарешті говтався і чкурнув до дверей. Зробив лише кілька кроків, коли його підхопили чиїсь руки і затягли всередину будівлі. Металеві двері, обсипані рівними рядами півсперечних заклепок, клацнули, зачинившись. Тимур опинився в квадратному порожньому тамбурі. Його оточували голі стіни на дві третини своєї висоти пофарбовані синьою фарбою. Зліва і справа від дворіт зяяло по парі витягнутих вікон. На протилежній до входу стіни знаходились менші двері з електронним замком, таким, як у номерах готелів, чи каютах круїзних лайнерів. Над ними синьою фарбою було виведено Н1. Бювелдінг, а троконище – гате 04. Підкопившись, хлопець підтягнувся до вікна. та Тундра залетіла в пролому периметрі і спинилась, заледве не протаранивши Volkswagen, Джефрі та Оскар скочили на пісок. Челієць гнувшись і спотикаючись на кожному кроці, кинувся до воріт. Почав стукати, проситися всередину. Американець зайняв місце поряд з Ріно. Четверо чоловіків Ріно, Джефрід, Джеро та Ті Джей, сховались за машинами, чекаючи на айдергарний джип. І він не забарився. Таурех виплив у пробоїні, протиснувся крізь неї і майже відразу затих. Фари погасли. Все заніміло навкруг. Так, ніби хтось натиснув паузу, на програвачі. Тільки Оскар півголоса скиглив біля брами, просячись усередину. На нього, втім, ніхто не зважав. «Може, вольніться бісово корито з гранатомета, поки не пізно, га?» – гухнув Джеф через плече, знаючи, що хтось, непевно, засів на даху. «Ні, відкривати вогонь тільки після моєї команди», – втрутив Сиріно. Класнувши, відкрилися дверцята, хтось повільно вийшов із машини. Попри яскраве світло, розібрати, хто там було важко, силует затуляли броньовані двері. Розмита фігура хитнулася, а тоді важко посіла на коліна. «Не стріляйте!» – аж підскочив Тимур, впізнавши знайомий чараватий образ. «Це Ємельянов!» За росіянином з Таурега без силу висковзнув Кацура та Кеда з місця водія. Слідом вийшли Ндонга та Френкі, заляпані кров'ю, мов м'ясники. Нахаса не було. Хетхантер, тримаючи дробовик на поготові, обходити позашляковик з правов флангу. Пасажири Таурега так і стояли, мовчазливо. Нерухомо, не мружачись від яскравого світла, мов зомбі, росіянин навколишки. Зрештою Кацуров втомлено показав – кінчай цю комедію, Ріно, за нами нікого немає. Південнофриканець, переконавшись, що джип порожній, неохоче опустив рушницю. Це стало сигналом, після якого кілька чоловік висипало з дверей, оточивши новоприболих. Насамперед підібрали пораненого Герера з машини Хетхантера. Потому допомогли звестися Ігорю. Після того екіпаж Кацуро, обережно підтримуючи попід руки, повели до корпусу. Стайрман, схлипуючи заповз у тамбур і сів коло сіни з іншого боку в рід. Це ще не кінець, пхикав він, не приймаючи, що його ніхто не чує. Не кінець. Вони ж повернуться. Сьогодні вони обов'язково прийдуть сюди. Тимур спостерігав, як повз нього, спираючись на товаришів, Шкандибай, чорношкірі найменці та японець. Ємельянова вели останнім. Його фактично несли на руках. У росіяни нараз за разом підкошувались ноги. Узрівши Ігоря, програміст пішов на зустріч коли раптом усвідомив, що щось не так. Щось у вигляді новоприбулих насторожувало. Щось на їхніх обличчях. Наблизившись, Тимур легко торкнув Ігоря за передпліччя. «Як ти?» – промовив російською. На язиці крутилися інші питання, але Тимур не поспішав. Ємельянов не вимовив ні слова. Тимур нахилився, серйозно налаштований розговорити росіянина, та раптом, побачивши Ігореві очі, відсахнувся. Такої порожнечі він не зустрічав ніде ніколи. Очей ніби не було. Тобто вони були, але наче застиглі. Скляні кульки, обравлені крововиливами. Здавалося, ті очі дивляться всередину, а не назовні. Чорт! видушив із себе хлопець. Наступний і росіянин зігнувся, повиснувши на руках поводирів, і його вирвало. Тимур крокував разом з усіма тісним коридором, освітленим двома рядами кварцевих ламп. У грудях закипала удідлива злість. Тимур сердився через те, що дозволив втягнути себе у цю авантюру. Злився, наш Тайрмана та Ємрі бо ті мовчали всю дорогу, мов глухоні мій, нічого не пояснюючи. Злився на віно.